Igen. Mint a Big Ben. Pontos. Jó reggelt, jó estét, jó napot annak függvényében ki, mikor nézi meg ezt, vagy hallgatja meg ezt a beszélgetést, Györgyevics Beledekkel a Városliget ZJT vezérigazgatójával támogatott tartalom. Um, menjünk sorba, most itt belevágok a közepébe, aztán, hogyha dumálni lesz kedvünk menet közben, akkor úgyis fogunk rá találni teret. Uh, Hosszabbítás vagy nincs hosszabbítás? Márciusban bezár-e e, március végén a bilvájól a kiállítás a Millennium házában? Az a tervünk, hogy egy picit hosszabb ideig tartjuk nyitva, de a pontos feltételekről még ebben a másodpercben is egyeztetünk. Nagyon népszerű a kiállítás, főleg nyilván nem meglepő módon a hétvégi időpontokban nagyon sokan jönnek, és hát ugye egy olyan kiállításról beszélgetünk, a videó Rembrandtja, ahogy apostrofáltuk Bill Bajolát, ahol azért elmélyülésre van szükség. Nem tíz percet vannak ott az emberek, és egyébként nézik, kérdezik a kollégáim, és az látszik, hogy akik úgy tervezték, hogy csak végig szaladnak a kiállításon, ők majdnem mind vissza szeretnének jönni, még egy kicsit hosszabb ideig ott maradni. Hát arról nem beszélve, hogy lehetséges egy más kiállításoknak is, de ennek egészen ritka kísérő jelensége az, hogy hány olyan program van, ahol egyébként különböző személyek magukról, vagy a videóról, vagy mindkettőről beszélnek, nyilvánvalóan a betítést követően, és ezek nagyon népszerű tartalmaknak tűnnek, hiszen egyébként valószínűleg nem lennének ilyen számban. Ez valóban így van, tehát e, tényleg számos és különböző tudományterületekről, művészetterületekről, művészeti területekről érkező szakértők, azok, akik vagy a konkrét kiállítást, vagy a kiállítás kapcsán belőlük felszakadó gondolatokat e, osztják meg a közönséggel, egyébként jellemzően ezek interaktív beszélgetések, e, és van egy közönség, aki ezt keresi. Ugye akkor, amikor a Millennium Házát 2019-ben egy pop-up kiállítással Megnyitottuk, az elsődleges hitvallásunk az az volt, hogy ezt a házat, ami évtizedeken keresztül a nagyközönség számára egyfajta szellemkastélyként megközelíthetetlen volt, nyissuk ki, lehessen bemenni. Az is teljesen világos volt, hogy ez a gyönyörű szecessziós épületek az egyik felében valamilyen gasztronómiai funkciót kell és fogunk majd telepíteni. És a másik oldalára pedig már akkor azt támadtuk meg, ami aztán a zeneház és a Néprajzi Múzeum megnyitása után szerintem egyértelmű is, hogy itt egy olyan impulzív kulturális tér jön létre, ami egy kicsit feszegeti azokat a, azokat a klasszikus határokat, amivel az ember a, múzeumokba találkozni szokott, tehát most is a szép Művészeti múzeummal és a galériával együttműködésben van itt a Bill állítás, kiállítás, tehát nem a Városliget ZRT az, aki eldönti, hogy ki az, aki most kortárs videóművészetben a legjobb, megfelelő kurátorok megvannak a megfelelő intézményekben, de azért azt érezzük, hogy mondjuk bilbao az nem a Szépművészeti múzeum falai között érzi igazán otthonosan magát, és azt gondolom, hogy ezzel ez a ház megtalálta az ő valódi funkcióját, keresik is tényleg ö, nemre, bőrszínre, vallási hovatartozásra tól függetlenül. A, maradjunk a, annál az egységnél, amint te megneveztél. A, beszélgettem nemrégen Kemencsi Lajossal, és egy farsangi eseményről volt szó, és én kérdeztem, hogy a Niprajzi Múzeum, a uh, étterme egyébként ehhez alkalmazkodik-e, és farsanki ételeket, vagy a farsankhoz kapcsolatos ételeket <coughs> adnak -e, és azt mondja, hogy ez egy önálló egység, arra ők nem bírnak ráhatással uh, Mennyire önálló egységek ezek uh, beleértve, hogy nyilvánvalóan, hogy azok a cégek, azok az emberek, akik uh, ezeket üzemeltetik, bérlik ezt, a múzeumtól vagy a városi zrt azok haszon reményében teszik, de milyen mértékben működnek ezek együtt, van tudomásod azokkal az intézményekkel, amelyeknek a vendégszeretetét élvezik a szónak abban az értelmében, hogy ott vannak? Nagyon érdekes egyébként, amit kérdezel, mert ez a tetszetős és összefoglaló néven azt mondanám erre, hogy városligeti ökoszisztéma jelentsen ez akármit is, de tulajdonképpen mégiscsak erről szól az egész Liget projekt, hogy valamilyen módon a különböző jogcímen a Ligetben tartózkodó szolgáltatók, és ez most szolgáltatónak értem, a kulturális szolgáltatót is, tehát magát, a múzeumot is, és természetesen a, a mélygarást, az állatkertet, a műjékpályát, vagy pedig éppen a, a büfé kínálatát a Magyar Zeneházába, vagy a Néprajzi múzeumba, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni. Ez az, ami nekünk ma sokkal több feladatot ad, mint bármi egyéb. Az én kollégáim nagy része, nap-nap után ezen dolgozik. És van, ahol jobban van, ahol kevésbé sikerül a konkrét kérdés. Nyilván különböző indítatású, különböző tulajdonosi, hátterű szereplőket kell a liget látogatók számára érzékelhetetlen módon egy irányba terelni. Én azt gondolom, hogy azért kirívóan pozitív a példa itt Magyarországon. Például a zeneházában lunchtime koncerteket tartanak, ahol a um, trilla bisztrónak az üzemeltetése megértette, hogy uh, ha ebéd időben uh, összefog a zeneházával, és ott uh, miközben emberek esznek, közben egy vonós négyes játszik, uh, akkor nagyobb forgalmat tud generálni. Ott egy nagyon aktív beszélgetés van. A Néprajzi Múzeumban itt még azért van tér ebben, de pontosan úgy van, ahogy mondod, a cél az az, hogy jövőre már ne tudjál ugye eljönni egy farsangi néprajzi múzeumos eseményre, hogy a farsangi fánkot, vagy a farsanghoz kapcsolódó, vagy a böjt előtti időszakot a magyar néprajz ismert módján megjelenítő ételeket ne tudjálni. Azt, azt nekem, mondják, ha nem haddítok, hogy ezeket a helyeket, ezeket mennyi időre bérlék, de ha adítitok, akkor náruld nem, Hadititok, nem tudom pontosan megmondani, nagyon változó, ugye azért sok ilyen van a városligetbe tehát... De egy évre, ha, több évre. Ezek, ezek jellemzően három-öt éves határozott idejű szerződése. Egyetlen ilyen helyet sem fenyegetette olyan veszély, hogy érdeklődés hiányában csökkentett nyitvatartás, vagy bezárnak. Ilyen konkrét veszély nem fenyegetett. Nyilván az a helyzet, hogy és ez az, ami a, a, a kritikusok számára mindig csodálatos csemegét jelent, de azért azt látni kell, hogy az elmúlt tíz évben a liget felhasználói köre, a, a, a ligetben látogató köre, az megy át egyfajta változáson. Ez teljesen természetes, hogy ezt azt szoktam mondani, hogy a melegsör, hideg, virsli kedvelői azok azért fokozatosan szorulnak ki a városligetből, de azért nem cél, hogy egy elitista városliget jöjjön létre, ahova kizárólag vastag pénztárcával lehet érkezni, ezért a számos ingyenes program és az ingyenesen elérhető szolgáltatás is. De minden esetre erre a dinamikus változásra azért ezeknek, az, ezeknek a szolgáltatóknak is reagálniuk kell. Ez az, amit például az elsőként megnyitott pavilonkertben érzékeltünk, hogy az a sortiment amivel megjelent a pavilonkert talán még 2017-ben, a megnyitás időszakában, az lehet, hogy a 2025-ös városligetbe már Jó, működő ezt üzleti. Érzékelik. Ezt azért is kérdezem, mert pontosan erre szerettem rákérdezni, hogy afelé haladunk, amit én képzeltem, Ezek jelenleg nyitva vannak? Jelenleg nyitva vannak, és jelenleg működik. Itt ugye 17-ben elindult egy olyan, tehát konkrétan aki ott a pavilonkert környékén, ugye azok kedvére, akik ritkábban járnak a Városligetbe, ez az állatkerti körülön, ott, ahol nagyjából a az állatkert és a cirkusz bejáratával szemben, akik nagyon régen jártak, azok még 11 darab ilyen ráadásul, ugye ezek, az, ezek a helységek vagy ezek az épületek azzal néznek szemben, vagy szembe, hogy az állatkerti útnak a másik oldalán hasonló intézmények nem feltétlen ugyanezzel a kínálattal vannak, amelyek ugye egészen más jellegűek. Így, abszolút így. E, ugye azért egy nagyon frekventált részről van szó, a Széchenyi Fürdőbe évi egymillió hmm? látogató érkezik állat, az állatérkeébe, és szintén egymillió látogató és a cirkuszba is, de azért ennek is van egy erős ciklikussága, egy ködös novemberi kedd délelőttön a kutya nem jár arra, egy meleg nyári hétvégén gyakorlatilag mozdulni nem lehet ezen a környéken. És mi, amikor 17-ben ezt elindítottuk, akkor nagyon szigorú feltételeket szabtunk, Uh, ugye itt, itt 11 darab lepukkant uh, fabodega uh -huh. volt. Ennek a helyére épült a három feszülgyes tervei alapján uh, megvalósított uh, épület, és nagyon szigorúan megmondtuk, hogy milyen kínálattal uh, milyen nyitvatartással kell működni. Ez 17-ben üzletileg uh, nem bizonyult fenntartható. Uh -huh. akkor. Erről beszéltünk akkor. És talán 18 vagy 19 környékén ezért szolgáltatóváltás is történt, a korábbi szolgáltató azt felmondott, nem vitte tovább a, a, az üzletet, és akkor egy új koncepció mentén kerestünk bérlőket, az ő gondolatvilágukat igyekeztünk elfogadni volt, amelyik javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene a kiszolgáló egységeket valamelyest átalakítani ahhoz, hogy ez üzletileg is fenntartható legyen, és ebben a amit aztán saját költségén meg is tett, és mi ehhez hozzájárultunk, azt gondolom, hogy a hogy egy jelentős változás történt volna, pontosan tisztában vagyok azzal, számítok is arra, hogy az elkövetkező napokban majd vitrionos hangvételű cikkek jelennek meg, ez úgy tűnik a ligethez hozzá tartozik, hogy időközönként. Valaki, aki a liget ügyét fontosnak tartja, és nem feltétlenül szimpatizál most miről a liget, ligetnek az átalakításával, ő kimegy fotókat készít a város ligetben, most éppen a Festal pavilonoknak. Vannak olyan részei, ahol, ahol most itt tavaszi megújításokat és felújításokat kell csinálni. Ezeket a, ezeket a fényképeket ismerjük, és azt is tudom, is hogy... Láttam. Igen, igen, igen, és érkezett is hozzánk újságírói megkeresés, kültünk is rá megfelelő választ, ettől függetlenül számítok is arra a dologra, hogy ma De ezek vannak összefüggésben? A feszül pavilonok állagával kapcsolatban. Nem, a, maguk a műveletek. Mármint milyen műveletek? A, Amelyek a, a nyomait lehet látni a képeken. A, a, a képeken, hogyha... Az egy valóságtorzító mező, hogyha az ember kimegyén én pont a képek miatt tegnap kint voltam a Feszló Pavilonnál, és hál' Istennek azért egy kifejezetten jó kinézetű, kifejezetten élhető, kifejezetten a felújított, ligethez passzoló, attraktív környezettel találkoztam. Természetesen mindenről valószínűleg a te talán nem, de az enyémről biztos, hogy lehetne olyan fénytörésbe képeket készíteni, ami azt mutatná, hogy holnap már fel kellene újítani. Tulajdonképpen nincsen semmi, tehát hogy tényleg nagyon népszerű a hely, nagyon sokan járnak oda, és van egy természetes amortizációja, ugye 2017, ez hangzott el az előbb, ekkor nyitottak ezek a pavilonok. ez akárhogy is számolom, ez most már több mint 8 éve, az, hogy a homlokzat egyébként koszolódik ennyi idő alatt, hogy megjelenik egy bizonyos típusú vandalizmus, ezzel gyakorlatilag minden urbánus környezetben együtt kell élni az üzemeltetőnek és a vagyongazdának, azaz nekünk a feladatunk pedig az, hogy ezt az amortizációt, ezt ö, csökkentsük, a bérlővel karöltve a szükséges és ütemezett és tervezett felújításokat. Ö, Erről mindegyünk. már szó beszéltünk, de természetesen újból és újból előjön, de most annyi minden van még. Visszatérve egy pillanatra még a Milvájolára, ugye ma is lesz egy kísérő program, ma március 6-a van, csütörtök ez természetesen. Aki később nézi meg ezt a beszélgetést már nem vonatkozik, neki, majd a Millenőháza hollapjára kell felmásznia. Ma negyed hétkor Vinkler Nóra uh, vezető, műsorvezető, művészeti szakember, ártmagazin alapító, tehát vele lehet majd uh, beszélgetni a kiállításról. Mennyiben, tehát a, a jövőképét a Városliges ZRT-nek élén Györgyel Benedeknek mindaz, ami a közlekedési múzeummal kapcsolatos híreket illeti, most nem arra gondolok, hogy egyébként Lázár János és Viteszi Dávid milyen testvéri vagy nem testvéri viszonyban vannak, ugye a közelmúltban lehetett olvasni arról, hogy a Debrecen mellett épülő, vagy valószínűleg épülő, vagy egyszer felépülő múzeumnak a tervpályázata hogyan zárult le. Tételezzük fel, hogy ez így marad. Mármint nem az, hogy ez az épület jön létre, de akár ez. De minden esetre maga a közlekedési múzeum, mindaz, ami egyébként korábban részint most már Rosdővezetben, részint pedig a Városligetben volt, nem jön létre. Mennyiben érinti ez a Városligetben volt, hajdan volt épület helyét? Igen. Röviden, de lépjünk egyet vissza. Ugye sokan emlékezhetnek arra, hogy 2016-17-ig, a Hermina út melletti részen Igen. volt megtalálható a közlekedési múzeum. Az a múzeum, ami 1888-ban a városligetbe épült, fa Ferenc tervei alapján, és aztán a háborúba bombalat találatot kapott, és ahogy oly sok minden a háború után, már nem az eredeti formájába épült vissza. Ettől független egy népszerű attrakció volt, annak ellenére, hogy a magyar közlekedés történetét, ugye a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ebből azért a közlekedésnek egy jelentős részét nem tudta bemutatni. De az akkor, a legkülönbözőbb én... helyeken volt belejétve a Petőfi csarnokot. A Petőfi csarnoktól kezdve, de egyébként akár Budán is kevesen tudják, de ugye a Ganz utca sarkon található öntödei múzeum, Igen. de Szentendrén van filiáléja, tehát nagyon sok helyen található közlekedési múzeum irányítása alá tartozó tagintézmények. És amikor Vitézi Dávid lett a főigazgatója a közlekedési múzeumnak, ő azért egy grandiózus elképzelést a nagy érdemű elé, ami akkor kiderült, hogy ahhoz, hogy olyan átfogó módon lehessen bemutatni a magyar közlekedés történetét, ahogy ez valóban méltó és ildomos lenne, az olyan invazív beavatkozást jelentene a Városligetbe, körülbelül egy Tesco vagy Osam méretű bigboxot kellene elásni a föld alá, mint kiállító tér, hogy oda aztán vasúti kocsikat, villamosokat, vagy éppen repülőket lehessen tenni, hogy a kormány dönteni... Hát épp úgy nem jöhet létre, létre, mint a szép művészeti alatt. Így van, tehát hogy a kormánynak döntenie kellett, hogy ez létrejöjjön-e, vagy ne, tér tervszinten megvalósuljon, és ekkor született az a döntés, hogy az északi, az északi járműjavító helyén az Eiffel csarnok mellett a dízel csarnokba valósuljon meg, ahova aztán amerikai sztárépítészek, a Diller Schofido, el is kezdett tervezni, és készített is egyébként szerintem pompás, pompás terveket. Ettől függetlenül a kormány arról is döntött, hogy a faféle épületnek a visszaépítése egy sokkal kisebb aláépítéssel, mélyépítéssel, de valósuljon meg a Városligetben. A koncepció az volt mögötte, hogy a magyar, közlekedési múzeumnak a műszaki múzeum része, ami minden, ami magyar innováció, találmány, és azért ebből van bőven, talán néhányan emlékeznek még az álmok álmodói világra szóló magyarok című kiállításra. Millenáris a, millen a, a, millen a millenáris, millenáris park megnyitás, akkor ugye ezzel nyitott a millenáris park talán még 2000-ben, vagy 2001-ben, most ebben lehet, hogy tévedek, Szóval egy, egy interaktív, tudományos kiállító hely legyen, ami a közlekedési múzeum alá tartozik. Ezek azok a tervek, amik egyébként el is készültek, és ebben továbbra sincs változás, hogy a jelenleg Debrecenben megálmodott, éppen az elmúlt napokban bemutatott tervek alapján a Debrecenbe megvalósítani tervezett, Kiállítóhely az alapvetően a közlekedési része ennek a múzeumnak. A másik az, hogy a, pedig akkor A műszaki no. múzeum, az pedig továbbra is ide van tervezve, nyilván azzal a distinkcióval hogyha ö, pénzügyi lehetőségek erre majd mutatkoznak. Um, egy fantasztikus koncertem voltam a zeneházában vasárnap, Tinder volt, és ott hosszasan sétáltunk, aztán oda is visszafelé is a ligetben. Nem mondom, hogy tájsebb, de meg tudom érteni mindazokat, akik rossz szemmel nézik ezeket az elkerített területeket. Ebben most nem nyitok ki egy fejezetet, mert ezt már milliószor megbeszéltük, a hazai közállapotok okán is lehetetlenség ezeket ugye másféleképpen hasznosítani, vagy ezt csak feltételezem. Remélem, hogy egyszer majd lesz egy generáció, amely ezeket nem fog tudni visszaemlékezni majd ezekre a pozdorja lemezekre, mert nem fog velük találkozni. Az pedig, hogy még mennyi ideig, gyorsan, lesznek. Megy, mennyi gyorsan ideig... felejtenek az emberek. Tehát, és hogy mennyi de, ideig ahogy... lesznek ott, ezzel kapcsolatban most nem kezdték el veled beszélgetni, mert most nem, nem szeretnék a találgatások mezeire kerülni. Tudom, az emberek felejtenek, és ez egyébként így is van rendjén. A Ugye... tíz évvel ezelőtti liget állapotot is már csak nagyon kevesen tudják felidézni. Akkor, amikor feszül pavilonok amortizációjáról beszélünk, akkor az emberek mentális térképén nem jelent. Oké, rendben az van, aztán azt hogy neked, me, neked mennyire van fénykép emlékezet. Én nekem elég erőteljesen, tehát nekem, nekem nagyon ö, fotószerűen égnek be ö, időszakok, dátumok, képek ember. A ligetvédők tevékenységét, ha lebontjuk róla azt, ami, és most ezt nem, akkor abban lehet építő jellegű dolgokra is találni, de ez az építő jelleg se jó kifejezés. Hadd kérdezzek rá arra, amit ők kérdeznek, vagy vetnek föl, hogy a tavaly május elejé levő esküvő a Városlégeti Tamanos környezetében olyan munkálatokkal járt együtt, hogy egy szobor megsérült, ami azóta el van kerítve, vagy elkerítették, maga a szobor egy olyan leplet kapott, ami eredetleg nem volt, és az a kérdés nagyon egyszerűen, hogy ennek az eredeti állapotában való visszahelyezése a várható, ha csak azóta nem következik. De. De van egy egészen furcsa helyzet, hogy a Városligetben található szobrok, azok ugye a Budapesti Történeti Múzeum kezelésében uh -huh. vannak, hozzájuk is tartozik, tehát mi kvázi helyszín vagyunk, de érdemi közünk a szobrokhoz természetesen nincsen. Ettől függetlenül tudom, hogy miről van szó, ugye ez a Konrad Adenauer Igen. szobor, hiszen a, a jegyzőkönyvet a sérülésről itt azért a kollégáim segítségével vették fel, hiszen nekünk van egy részletes dokumentációnk, hogy milyen volt és milyen egyes rendezvények után a városliget. Én úgy tudom, hogy ez egyéb, ennek a javítása, ez, ez abszolút napi renden van, és itt az elkövetkező néhány. Hétben meg is fog történni, vagy hát be is fog fejeződni. Ugye nyilvánvaló, hogy te ezeknek a jogi státuszával nagyon mértékben vagy tisztában, mint azok, akik arra járnak, az pedig szerintem Városliget védőktől teljesen függetlenül rendjén való, tehát most a ligetvédőket erről le is választom, hogy amit az emberek a ligetben tapasztalnak, azt immáron a közis, közismert Városliget ZRT nyakába varják pró-kontra, hiszen egyébként a Városligetben van, ki más kezelni, az, hogy egyébként ezek a szobrok, ezek máshova tartoznak, erre az embereknek se figyelmük, se egyéb nincs, és szerintem nem is kell, hogy legyenek, azt mondják, hogy jé, miért van ez elkerítve, jé, miért van ez bevonva, miért nincsen ez az eredeti állapotában, helyreállítva, gondolom ebben nem egyetértek. A kérdésen, teljesen úgy. egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy bár egy végtelenül divers a Városligetnek a jelenlegi helyzete, amiről önmagában órákon keresztül lehetne beszélni, tulajdonosi helyzet, vagyonkezelői helyzet. De ennek egy nagy része uh, így is fog maradni. Így, így, így, is, így is van, de azt hiszem, hogy, hogy ugye, ahogy a klasszikus mondás is mondja, hogyha ha a farkát csóvája, meg ugat is, meg négy lába is van, akkor mindegy, hogy mit mondanak rá, az nagy valószínűség szerint kutya. Szóval, vagy egy kicsit így vagyunk mi is a Városligettel, hogy pontosan értjük, tudjuk, és azt gondolom, hogy, hogy függetlenül attól, hogy jogilag az egyes intézmények milyen státusszal bírnak, a mi feladatunk, mint Városliget ZRT, hogy megpróbáljunk a lehetőségekhez képest a legjobb gazdáig lenni az egész ligetnek, és ezt próbáljuk valamilyen utom módon jól, működtetni, és én azt látom, és a visszajelzések is egyértelműen ezt mutatják, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, és itt 95% fölött, de megkockáztatom, hogy akár 99% fölött is járunk, legnagyobb elégedettségére történik ez. Tehát ha vasárnap este ott vagy a zeneházában, lehet, hogy zavarja a palánkerítés a szemedet, de az, hogy te le tudjál parkolni, vagy a trollibuttól el tudjál oda gyalogolni, és hogy ez egy rendezett és biztonságos környezetben történjen, ahol nem kell szorítanod a táskádat, hogy vajon kikapják-e a hónod alól vagy sem, és nem kell azon aggódni, hogy, hogy azokon a sétányokon, ahol sétálsz, ott a töredezett betonba beleragad-e a cipőd vagy sem, én azt gondolom, hogy ebbe azért a kollégáim kimagasló munkát végeznek, még akkor is, hogy pontosan tudom, hogy van néhány ember, akinek életfeladatot, sőt életcélt biztosítottunk azzal, hogy ennek az ellenkezőjét. Jó, én, most, meg én, én ezt most teljesen leválasztottam erről a budaörsi úszodában jövett menet, megállapítom, hogy az oda vezető úton, amit feltúrtak, éppen dolgoznak-e vagy sem, és hogy egyébként mikor fog elkészülni. Tehát azért az embernek ebből kapcsolatban van egy érzékenysége, és függően attól, hogy hány éves, függően attól, hogy hogyan szocializálódott az ember mert azért lelkeméjén arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy gödröt kiásnak, mert ott valami elromlott folyik a víz, bármi, akkor másnap, ha arra megy, akkor már minden helyre van állatva. Tudom, hogy ez egy idillisztikus elképzelés, de attól még mindegyikünkben benne van független attól, hogy éppen szoborról, városligetről, útról van szó. Tehát én azért a mai formámban most leválok a ligetvédőkről, és adott ott esetben vért vagy valós politikai hovatartozásukról. Ha neked azt mondják, hogy van egy célna a kabátodon, akkor nem azt nézed, hogy kimondta, nem fogod, megnézed, leveszed. Ennyi. Tehát én, én... Teljesen, teljesen egyetértek, és az a helyzet, hogy nyilván mindannyian arra vágyunk, és arra vágytunk volna már a kezdet kezdetén is, hogy olyan mennyiségű forrás álljon rendelkezésre, amiből meg lehet vásárolni azt a bizonyos nem létező varázsveszőt, amivel egy mozdulattal létre lehet hozni azt, amit tervezőasztalon a Liget Budapest projekt teljes készültségének hívunk. Az a jó hírem van, hogy azért a Városliget megújítása az, az folyamatban van, bár csapataink harcban állnak, de azért továbbra is ott vagyunk a a hajóhídon, és megpróbáljuk eljuttatni oda, hogy az egész városliget, mind a zöld felületek, mind pedig a kulturális intézmények tekintetében megújuljon. És azért ez nagyon kevés mondjuk budapesti példáról mondható el, tehát amikor az ember az utcán sétál, és csodálatos, szecessziós épületek homlokzatát csodálja, és azon gondolkozik saját magába, hogy ez a társasházzá lett egykori bérház homlokzatának, és egyébként a homlokzat mögötti kritikus részeknek, gépészetnek, elektromos vezetéknek, és mindennek a megújítása. Vajon meg tud-e valaha történni, és ha igen, akkor ki tudja ezt megtörténtetni? Ez sok, hogy nekem is eszembe jött, de két akkora téma van, amit nem fogunk egyébként végigvenni, hogy egyébként nekem ezzel kapcsolatban a jövetmenet útba eső iparművészeti múzeum jut az eszembe. És akkor ezt most a gondolatot nem fejezem be, mindenki gondoljon arra, amire akar. Részint ugye, még Bácskai Jánossal beszélgettünk arról, hogy levették a kupolát, hogy ezt renoválják. A zsolnai kerámiát, de hát nem, hogy annak a sorsáról nem lehet tudni, hanem arról, hogy egyáltalán mikor nyit ki. Um, sok szempontból szerencsés csillagzat alatt jött létre a Liget Project-a szónak abban az értelmében, hogy létrejöttek az épületek, hogy azok üzemelnek, és bennük programok vannak, és ennek a, a felújításnak ugye része volt a Szépművészeti Múzeum, amelynek a vezetője Bállászló a múlt héten egy nagyon nagy szabású beszélgetés keretében adott hangot, hogy milyen programok lesznek, nekem mellette sikerült elhelyezkednem a terem akusztikájából adódóan, lehet, hogy a hallásom az szelektív, de ott én, én, én ott szerettem ülni, volna ülni, ahol Kosolya Zoltán, az Inforádió munkatársa ült, mert akkor legalább a szájáról le tudtam volna olvasni a bánnak, hogy mit mond, de talán a Lévai Zoli hallotta, mert közvetlen mellette ült, de én nagyon igyekeztem figyelni. mindenesetre a, minden a Szépművészeti Múzeumnak olyan gazdag Programja van. Ugyan nincs annyi látogatója, mint az a széchenyi fürdőnek és az állatkertnek, de nem is hiszem, hogy ezeket feltétlenül ilyen versenyhelyzetbe kéne hozni, de a Szépjövészeti Múzeum agilis vezetője által egészen elképesztő programot alakított ki 2025-re, természetesen a munkatársaival együtt. <hül> és csak azért nem emevelek ki közülük egyet, mert igazságtalan lenne, hozzátéve, hogy három intézményről van szó, ugye ez részint a Szép Művészeti Múzeum, részint a Magyar Nemzeti Galéria, amely még a várban van, és nem négy, mert a Vazarelli Múzeum és a Hop Múzeum, tehát azért ez, ez összesen négy intézmény. És hamarosan bővül a fotomúzeum. Így, ahogy mondod, amely ugye jövőre nagyjából ilyen táj. Tehát a Hoferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, tehát négy műv... múzeumnak a programjáról beszélt Bál László, beleértve egyébként, hogy még a donáció és más módon milyen új műtárgyak jelentett meg ennek a konglomerátumnak az életében. Valóban Lesz mire elmenni? Amilyen a, a, a, a, a lelkesedéssel beszél erről az egészről, az nagyjából olyan, mint egy gyereki, aki új játékot kapott bele, lehet, hogy ezeknek a játékoknak, vagy festményeknek és kiállításoknak a létrehozásában meglehetősen aktív szerepe van. Nagyon izgalmas egyébként a szépművészeti Múzeum egy-egy kiállítására elmenni, és hogyha az ember még azt is megteheti, hogy akár többször eljut oda, és különböző időpillanatokba, és egy kicsit a szociológus érdeklődésével figyeli a közönséget, egész más mondjuk egy, egy szombat délután, mint mondjuk egy hétköznap délelőtt, és az így természetes. Nagyon szívmelengető látni, hogy a különböző társadalmi státuszú és különböző az országban különböző helyeken lakó emberek hogyan érkeznek. Hát a külföldieket, akik nem... Abszolút, élnek. abszolút, abszolút. Nyilván a külföldiek egy... egy egy külön kategória, de hogy a, a családos látogatóktól kezdve, akik hétvégi programként a Szépművészeti Múzeumban mondjuk éppen a munkácsi kiállítást választják, milyen tumultuózus jelenetek voltak ugye az ókori mezopotámia kiállításának itt a záró záróidőszakában, hogy nyugdíjas csoportok, önszerveződő csoportok jelentek meg egy-kett délelőtt, szóval tényleg nagyon vegyes, és hogy jó érzéssel tölti el az embert, hogy hogy kereslet is van erre. Uh, ugye ezeknek az egyenkénti átvételére nincs mód uh, gyakorlatilag holnaptól, egészen december 31-én permanensen újabb és újabb kiállítások nyílnak. <coughs> uh, uh, a Magyar Zeneházában uh, valószínűleg majd személyesen találkozunk a jövő héten, ahol a Listen zenei utazás uh, ideiglenes kiállítás nyílik. Amihez nagy reményeket fűznek, és ahogy hallottam, aminek a megszervezésében a Hormarcinak igen jelentős szerep jutott, hiszen egy olyan be fejezett, de nagyhívű projektre talált rá, ami ebben a formában még sehol nem volt látható és hallható, valamint természetesen fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a Néprajzi Múzeumban is a legkülönböző programok vannak. Tehát, hogy őket se felejtsük ki ebből a sorból. Beleértve, hogy aki a Városlégeti programajánlót nézi, az láthatja azt, hogy ebben nem tesznek különbséget a Városlégeti ZRT-hez tartozó intézményeket és más intézmények között ebben a mezőgazdasági múzeum épp úgy szerepel, mint a műcsarnok vagy a műjékpálya. Abszolút. Ligetbudapest.hu érdemes tájékozódni időközönként, teljesen átalakult a honlap, abszolút programfókuszú az a cél, hogy mindenki függetlenül attól, hogy családdal, egyedül, kulturális vagy rekreációs célral érkezik a Városligetbe, találjon magának megfelelő programot és idősávot. Uh, a Listen az egyébként a jövő hét péntekétől lesz talán március 11 az azt mondja, hogy nem, az KED. Akkor nyílik ez az új időszaki kiállítás. Így van. Olyan, amitről nem beszéltünk, de fontosnak találod? Szerintem a leglényegesebbeket átbeszéltük. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás. találkozunk. Én köszönöm. Szia! Szia! György Evics Benedeket nem látták, viszont hallották. A Városliget ZRT vezetőjét támogatott tartalommal találkoztak. Remélem nem volt ellenükre. Viszont látásra, viszont halásra.